Talendrojmë Allah në fëqiplot, i dregohem salavat dhe selame, me të da shuretonë Muhammedit a.s. të ndëruar miqë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Po të akumë mison të serish, me lejnë Allahot me emisionin radhës, emisionin nëmër 14, Morali i mirë të krinia sahabëve. Në këtë cikl të emisioneve, modelet e përkryjera, ku jemi dukebo për pjekje të cilim rinin e sahabëve si model i përkryjer për rinin ton, me qëllim që rinia jon të këtë ku të inspirohet, të këtë motiv këtë të ri, nga ko apë i gamirë të alësram, që ishin model i përkryjer, që ishin model i përso shmeris. Nuk ka dëshim se një prej gjërave shumë më rëndësi në jetën një njëri otë, Dhe një element i rëndësishëm për një tëri dhe një tëre, pa dyshim, është edhe morali, çështja e moralit dhe edukatës. Të ndruar vëllezër dhe motra, kur jemi tek morali i mirë dhe të edukata në përgjithësi, nuk kemi për qëllim të jëm më i çart, nuk kemi për qëllim me moralin e mirë dhe edukatën e kuptimin e ngushtë të fjalës moral dhe edukat. Mirëpo kemi për qëllim kuptimin më sa më të përgjithshëm të nocionit moral dhe edukat që do të thotë se me moralin e mirë kemi për qëllim të gjitha ato vlera dhe virtyte të cilat njeriu e bëjnë të duket i edukuar, të jetë i sjellshëm, të jetë i pajisur me moralin dhe të ketë parasysh të gjitha ato kodet e etikës morale maksimalisht. Andaj sahabet në periudhësi dhe rinia e sahabeve në veçanti moralit dhe edukatës i kanë kushtuar jashtëzakonisht kujdes shumë të madh, ngasë ata ishin të edukuar në madresën dhe në akademinë e Muhamedit aleyhis salam. Dhe në akademinë e Muhamedit aleyhis salam moralit dhe edukatës i kushtohej interesim jash zakonisht të madh morali dhe edukata, mirësiellja, etika në Akademinë e Muhamedit alayhis salam kishte piedestalin më të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam preferonte gjithnjëse njerëzit të pajisen, të stolisën me moralin, me edukatën dhe me etikën e duhur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bën të thirrje inkurajonte, madje prëmton të shpërblimet më dha, të ka Allahu Dhul Gjelal, për gjithë ata cilët arim, që të ngritën në shkallët më të larta të edukatos dhe të moralit. Pegamiri sallallahu a.sallem, shumë herë, thriste dhe thoshte, khejru nësi ahsenuhum khuluka, më të mirit e njerëzve, më i mirit, Në mesin e njerëzve është ai i cili e ka moralin dhe edukatën më të mirën. Do të thotë, më i miri në mesin e të mirëve është ai i cili e ka moralin, sjelljen dhe etikën më të lartë islame. Sigurisht se morali islam, edukata, mirësia, etika, si duhet thuj, në islam ka për kufizim të veçantë, ka parametra të veçanta. Islami i ka japë një shije të veçantë moralit dhe edukatës për kufizim të veçantë rinia e shokëve të pejgamberit alayhissalam ishin të edukuar, ishin të moralshëm, ishin plot etikë dhe të sjellshëm, nga se ata vetë shëmbëlltyrë e kishin Muhamedit alayhissalatu wassalam. Fot Abdullah ibn Amri radiyallahu anhuma lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallam fahisha wala mutafahisha. Fot Abdullah ibn Amri Pejgamberi Alayhis salam as nuk osht të marr me punë amorale e as që ndonjëherë nga goja e tij ka dal, ka dal ndonjë fjalë amorale apo ndonjë fjalë e pistë. Do të thotë sheqoni Abdullah ibn Amri si e vlerëson dhe si na përshkruan të dashurin tonë, të dërguarin e Zotit Muhammed Mustafa Alayhis salam. Pejgamberi nuk ishte njëri amoral. Gjatë kund ku ka pas Sa do një hiset vogël, a moraliteti, pegameri aty s'ka pas vend. Dhe asë që prej gjuhës se ti dhe gojës se ti ka dalë ndë një herë, ndë një fjalë, apo ndë një shprejhje amorale, apo ndë një fjalë e pistë nga goja e Resulullahet a.s. Tham, pegameri a.s. thot në hadithu në Bukhariu dhe Muslimit, In në khjarakum e hasinukum ahlaka, më të zgjedhërit e juaj, më të zjedhuri të juaj, janë ata cilët e kanë moralin më të mirin. Janë ata cilët e kanë s'jiljen më shëmbullorën. Po ashtu, kër e kanë pyt pejgamberin, sallallahu aleyhi ho sallam, për njeri unë i cilë e ka pozitën më të lartën në gjennet, pejgamberin, aleyhi salatu o sallam, thët, pozitën më të lartën në gjennet, apo, qka njerëzit i qanë, i fut në gjennet, mësë shumëti, pejgamberin, a u husnul khuluk njerzit me pozitën më të lartë në xhenet dhe njerëzit që më së shumti shkojnë në xhenet shkojnë për shkak të devotshmërisë tyre të dhe për shkak të moralit të mirë pastaj si kur e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sikurse transmeton Imam Ahmedi dhe të tjerët çka më së shumti njerëzit i shpijen e zjarrit në xhenemit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më së shumti njerëzit i shpijen e zjarrit në xhenemit al famu folrg juha e tyre dhe organi i tyre genital allah ju nderof do të thot e pam më shumë ti njerëzit i shpien në xhennet devotshmëria ndaj allahut dhe morali dhe edukata e mirë në anën tjetër më shumë ti njerëzit i çan në zjarrin e xhennemit juha dhe organi i genital allah ju nderof nga se me gjuhën njeriu ka mundsi të shohët në pergujim, në shpifje, në akuza, në pergjim, në betime të rreshme, ë dhe gjua mund të jetë burim i çdo të keqë, prandaj njeriu nëse gjua nuk kontrollohet, mund ta shpijë në zëran e xhanemit. Po ashtu edhe organi gjenital, Allahu i nderoft, nëse njeriu nuk pajiset me principet e ndershmërisë, atëherë ai nëse merr rrugën e amoralitetit e pisllëkut A tërë ajo mund të qaj në zjarin e gjëhnemit, Allahun e më rovë të gjithë dhe neve prej zjarit të gjëhnemit. Kur jemi të këmoral i mirë dhe rinia sahabave, dëshirojnë të veqoj disa o prej virtyteve dhe velerave të këti morali. Dëshirojnë rrëndë partë flasë për turpin, Sigur, sigurisht të gjitha këto do të i bëjmë kalimë, do të i përmendim dhe do të ndalemi nga pak nga pak për disa o prej virtyteve dhe tërpë e vlerave që e përbëjnë moralin dhe edukatën e sjelljes shëmbullore. Turpi nuk ka dyshim se është një prej vlerave të pa diskutueshme që e përbëjnë moralin dhe edukatën shëmbullore të një njeriu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë el haya'u min al iman. Turpi është prej imanit. Që i bie ai i cili ka turp, ai ka iman ëse që i bije turpi buron nga imani, që i bije se a i cili nuk ka turp, a i nuk ka iman. Mungesa e besimit, mungesa e imanit, bën që njëri u të mëske turp, të mësë turprohët. Prandaj të gjithë pejga mërë të zotit e kanë pas një thirje, e edhe i derguar ju në Muhamedi A.S. të gjithë pejga mërë të zotit kanë thënë, kur njerëzit nuk kanë turp, atëherë ata dhe projnë qëfardë që u vije për dore. Subhanallah, dhe gjeni vëzër dhe motra, jetojmë një një zëman, po friguhëm se koha jonë që ne jetojmë sëd, karakterizohet me këtë menësi dhe me këtë mentalitet, pejga merte Zotit papër e ashtim, kanë thirë dhe kanë thënë, kur njërzit e humbin turpin, atëherë ata dhe projnë që farëdo që u vijen e dorë atyre. Pse sëdë ne jemi dëshmitar të kronikave të zeza? Pse sëtë ne dëgjojmë edhe gjerat të cilat nuk duhet të i dëgjojmë. Kuri hulumtojmë shkacet, kur shqyqojmë dhe interesohemi se pse për në ndodhin këto gjana, e shojmë se një prej arsive kryesores që ndodhin gjerat e tila është se njerëzit e kanë humbur turpin, nuk kanë bare. Dhe kur njerëzit e humbin turpin dhe mbaren, pejga mërë të zotit kanë thonë, njëriut kër i humbet turpi a i vepron qëfar do që i vjen përdore se nuk kamo turp nuk është moj a i mekanizmi i cili e ndalon atë njëriun mos me e bo një pun të lig dhe një pun të pahishme pra ndaj thot Abdullah ibn Omeri radi Allah an Huma njeri pëj tërive dhe shokve të pejga merit ala islam, ngarinia e shokve të pejga merit thot e kam dhegju pejga merit ala islam duke thon methëllul mu'mini Kamasa le shgjere xhdra dejoni shicionin çfar turpi ka pas ky djalosh ky tash e tregon një ngjarje që ka qen prezente në këtë ngjarje ishim në një mëjlis ishim në një takim dhe aty kishte plot njerëz kishte burra kishte të moshuar dhe kishte të rinë në mesin e atyre trive që ishin në prezente në këtë tobi me pejgamberin ishte edhe Abdullah ibn Umari po ishte shumë i ri pejgamberi alay salam sa po e bën një pyetje po thotë është një pëm e cila është pëm me natyren dhe specifikat e saja i përëndxan besimtarit. Nuk i bin gjethet e saja. E dini cila është kjo pëm e cila i përëndxan në moral dhe natur besimtarit? As kush nuk din të tip të përgjigje, abdullahi e din të përgjigjen. Mirë po nga turpi, që mos të flet ajë në këtë me gjlisë ku kishte prezent autoritetet dhe personalitetet më aja, ajë hezitaj dhe nuk pati godzimin të jetë përgjigjen. Pegamberi a.s. pasi nuk gjeti përgjigje, tha, kjo përmë është palma e hurmes, palma e hurmes i përnxanë moralit të besimtarit. Kër përfundoj me gjlisi, Abdullahu për i thëtë babaj të ti, Omerit, radiallan huma, tha, o bab, valahi e kam ditë, se ajo pëm është palma e hurmës dhe e kam ditë përgjigjen, po kisha turp që të flasë unës e isha me i riu në atë takim. Omeri tha, vallahi o birim, si kur ti ta dishe përgjigjen, dhe si kur ti kisha me e thonë përgjigjen në atë takim, për mu dhe të ishte gjeja më e lumë tërë në jetë. Mirë po shëqoni të ndruar vlëzër dhe motra, në qfar nivelit e edukatës, sa të turp shumë kanë qenë, Ndërsa sot, që kanë do dhe me ne, sot njërzit nëzitojnë, kush i pari për pa e apë një fjal, kush i pari për pa e apë një informacion, kush i pari për pa e apë një përgjigje. Ma dje, ma e ketja është se në të shumë të në rastëve, për fatë të keshë, shumë njërzë që flasin nuk janë meritorë për të folur. Ne imi dëshmitarë në kuon tonë, gjitha ndëj medjave, Në programime të ndryshme, në por debate të ndryshme, në fund të këtyra emisionave, mësojmë se musafirët, debatuosit, analistët, ata që kanë folur për çështje të caktuara në fund të emisionit, ne opinioni i gjerë zhgënjehemi se shohim se disa prej tyre asçë kanë merituar të flasin dhe të jenë prezant nga ignoranca, nga jo profesionalizmi që ata e kanë. Mir po jaqë kjo është koha e jonë. Ndërsa të bëjmë vetëm një krahasim mes asaj jenerate dhe jeneratës ton në aspektin e turpit, në aspektin e turpit. Kemë një rast tjetër, kur jemi tek turpi, e kemi Samura ibn Jundub radhiyallahu anhu, po ashtu një prej shokëve të rinj, një prej rinisë shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili ë i vinte turp t'flet në prezencën e pejgamberit aleyhissalam dhe në prezencën e njerëzve të tjerë thot isha një herë ë duke udhdtu së bashku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kishte edhe njerëz të tjerë që ishin më në mosh se sa un ishte një bisedë rr një pyetje dhe mua Më erdhi kësht të përgjigjem, ngase kisha turp të flas unë më i ri në mesin e atyre burrave dhe atyre personaliteteve të moshuara, thotë ndërsa unë vendosa të heshte edhe pse e dija përgjigjen, ngase isha dëshmitar, isha i pranzent me pejgamberin e Allahs kur kishte ndodhur një rast i caktuar për atë që flitej dhe për atë përgjigje që e dinte samura ibn Jundub radhiyallahu Anhu, thamë të ndëruar miqë se turpi është pjesë e imanit, turpi është një vlerë dhe një vërtyt që buron nga imani, turpi duhet të kultivot, pega meri sallallahu alaihu sallam ka qenë mëjt turpëshëm se sa virgjeresha. Pegga meri sallallahu alaihu sallam e ka kultivu turpin, pega meri sallallahu alaihu sallam ka thyrë dhe ka porosit në turp pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka eduku të gjitha gjeneratat dhe brezat dhe shokët e tij që jen të jenë të turpshëm dhe ne në veçantë rinia jonë në kohën e sotit ka nevojë që me ta të komunikojmë në çetçi që mos lejoim që rinia dhe brezat e ri të zhveshën nga turpi është shumë problem serioz Nëse brezat e ri dhe gjeneratat e reja gjvëshen nga turpi. Nëse trit dhe treja tona gjvëshen nga turpi dhe e kemi një njëri njëri një të pa turpshëm, atëherë kjo gjendje do të derivon degenerim. Kjo gjendje do të derivon rebelim. Kjo gjendje do të derivon jo respektin e durr duke filluar nga familja. Çka do të ndodhë nëse ne e kemi një gjenerat pa turp, do të thotë se ata në rradhë të, të, të, të parë rebelimin dhe arrogancën dhe pa turpin e tyre e shprehin në familjet e tyre, respektivisht përballë prindërve të tyre. Sa lëndohet një prind? Sa lëndohet një prind kur fëmia i tij e shpreh pa turpsinë e tij ndaj prindit, ndaj nënës dhe babës? Sa lëndohet babgjyshi dhe gjyshja Pri njipit dhe mbeses nëse njipi apo mbesa nuk ka konsiderat dhe nuk ka turp për bab gjyshin dhe gjyshin. Sa mund të lëndot një i mushuar kë i shi i yti nëse ti atë e lëndon? Së qfar lëndimi për jeton mësimëdhanësi, mësuesi, mësuesja, arsimtari, kujdestari, profesori, Çfarë lendimi e përjeton nëse ballafaqohet me nzëns me nzanca që nuk kanë turp. Prandaj të ndruan dhëzër dhe motra. A jemi të vetëdijshëm se çfarë vlera dhe peshë ka turpi për ne, për familjet tona, për shoqërinë tonë, për gjeneratat e reja, për rinin ton në veçanti? Naonin Teater, ajemi të vetëdijshëm me pasojat që do të ballafaqohemi. Ne do të ballafaqohemi me ato pasojë nëse lejojmë që ne të kemi gjenerata dhe breza të rivë dhe të rejava pa edukat, pa turp, pa etikën e duhur. Ajemi ne ajemi ne ajemi të vetëdijshëm me pasojat që mund të bart ky proces i mbrapsht. Nëse ne i lejojmë të kemi 33-a, pa turp dhe pa edukat. Pra ndaj, pe i gamberi a.s. Projektin e moralit, projektin e edukatës, projektin e sieljes, i kishte kauza. Unë poboj një pytje. A kemi kauzë nacionale? Ne, si popull, gjithë ata që janë akter të rëndësishëm në shoqërinë ton, a kemi kauzë në mesin e kauzave tona moralin dhe turpin, edukatën dhe sjeljen, pra ndejë, të mos lejojmë që të nabohët situata seriozer, mirë po, të qasemi këti projekti dhe të kultivojmë turpin, të mbjellim turpin në familjet tona, në vendin ton, në qytetin ton, në shoqerin ton, në vatanin ton, se turpi është vlerë dhe virtyt i pak kontestushëm. Kjo është shkurë të mishë saj përket turpit. Një vlerë dhe një vl virtyt tjetër i moralit të mirë është ruajtja e sekretit. Rinija e shokve të pejga Amerit A.S përbalë ruajtjës se sekretit, kanë qenë në nivelin më të lartë në këtë dëtyrë. Pega Meri A.S. i ka eduku shok të ti, ma dje dhe të rritë të jenë besnik. Kjo shumë më rëndësi ruajtja e sekretit, të regën e nësi radi Allah anhu, thëtë isha duke lujtur se enesi ka qenë dhe të vitë të shërptor i pegamerit Aleslam, është rritë në shtepin e pegamerit, shumë i ri, hëtë isha duke luajtur në lagje, me thmit e lagjes, ka loj pegamerit Aleslam, në përshëndeti me salam, thëtë dhe kërkoj nga unë që të shkoj tja kërky, tja tja kry një nevoj, një dëtyrë, kërkoj nga unë një shërbim, thëtë, Deri sa so shkova dhe e kryva shërbimin për pejgamberi në alë islam, erdi koat këthejmë në shtepi. I shavonuar dhe nana ime me pyti, kërkon të sëqarim për vonesën. I thash, oj nana ime, pejgamberi alë islam kërkoj nga unë një shërbim. Tha me pyti nëna, qëfar të kërkoj pejgamberi alë islam? si kur nana, nana e nesit ka insistu me ditë se për çka Pega Mbiri A.S. cili ka qenë shërbimi që ka kërku Pega Mbiri A.S. për ti, tha oj nana nuk mujtë të flasë më shumë, mirë po isha në shërbim të Pega Mbirit salallahu aleyhi wasallem. Po ashtu, e, edhe të tjeret, si kur se të rëganë Abdullaj Ben Gjaferi, radi Allah në huma, thët isha hypur si për gomarit me pejgamberin sallallahu a.s. një dit për i ditve, tha dhe ma të, të, të regoj një informacion dhe më tha që këtë informat e rezervan vetëm për vete, e mban të fshet sekretin, tha dhe unë nuk ja kam të regu atë informat as kujtë. Dëndët pejgamberi a.s. nëndoshta informacionet që u a kajop shokve, këtëre trive nuk kanë qenë shumë të rëndësishme, po pejgamberi a.s. ka provu ti edukaj, të rritë që kur është qështja serioze, kur është qështja tek sekretet, ata të bojnë kujdesin e durë dhe t'i ruajnë sekretet. Në këtë rafsh, edhe ne duhet të punoj me gjënalat të të reja, me të rritë dhe të të reja tona, kur kemi të bajnë me një sekret, kur kemi të bajnë me diqka që ka të bajnë me konfidencë, me qështje konfidenciale, atëhere duhet të bajnë kujdesë, dhe të jemi të duku arderin atë mos që të mos ishpalosim sekretet e nëveç anë ti kur ato kanë seriozitet dhe kur ato kanë pesh Ne do të bëjmë një pushim të shkurëtër me njerë pas pak do të këthemi Inshallah o tana në pjesën e dytë të emisionit tonë Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Më stëndëruar, u kthejm sërish në pjesën e dytë të emisionit ton. Edhe eventualisht për gjithata të cilët janë hyqur në vonesë në emisionin ton, sonte jemi duke folur për rëninë e sahabeve dhe morali. Tham në fillim të emisionit, kemi për qëllim memorin edukatën, silljen, nocionin më të përgjithshëm, kuptimin më të përgjithshëm të këtij nocioni. Nuk kemi për qëllim një aspekt të caktuar të kuptimit për moralin, por kemi për qëllim kuptimin sa më të përgjithshëm të moralin. Sigurisht se moralin, edukatën, sjelën, shëmbëllore, e përbajnë shumë vlera dhe virtyte, e filum me turpin, të regumë se sarën si të madhe ka turpi dhe si pejgamberi a.s. i ka eduku dhe ka kultivu në të gjitha brezat turpin, pas ta i përmendem se si pejgamberi a.s. i ka eduku generatat e reja dhe trit në ruajtjen e sekretit, ta një përmendim një vler tjetër, e, Trit nga sahabet e pejgamberit kanë qenë shërbëstes të njerëzve. Kështu i ka edukuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fath Enes radiallahu anhum. Ishim në një, një udhtim dhe të gjithë ishim me ihrama. Ishem nisur për në hax apo për umrah. Dhe njeriu kur është me ihrama me ato çarshafat e bardhë kur niset për të mëshku në Çabe për Umra apo Hajj, atëherë personi i cili është me ihrama i ndalohet gjuetia. Thot: Un kam qenë jo me çarshafa, jo me ihrama dhe kërkohej nga unë që të përgatitje ushqimin dhe dulem në gjuetë dhe kapëm në gjuetë qalepuj. Disa njerëz mendojnë se mishi i lepurit nuk hahet. Kjo është një prej argumenteve, sa adithi është në Bukhari dhe në Muslim, prej argumenteve dhe në Budavud, se mishi i lepurit është i lejuar dhe hatë, si pas principeve, apo dispozitave shëri atike e islame. Thot dhe e njësit, thot, unë e kam qena e cili jam përkujdesur, për me e pregadit drekën, dënë thonë, kan qenë në shërbim, pe i gambeire e samë, kështu i ka eduku sahabet, shoket e ti që gjithë mund tjenë në shër të njerëzve, po ashtu e kemi rostin tjetër ku përgëm mirë i sallallahu a.s. gjatë betejave, gjatë ulltimeve kërkon të që njerëzit të shkojnë dhe të sigurojnë ujin se ne e kemi të njërë në shkretirat arabe ka munges të ujit dhe deri të uji për më arë, kërkohet mund andaj, përgëm mirë e dukon të shok të ti që tjenë gjithmon në gadishmeri që t'jen të gatshëm që t'jen në shërbim të të tjerëve. A ka më bukur se sa ne ta fuqizojmë këtë vlerë në shoqërinë tonë në të dhe në veçantë tekst rit dhe treja tona? Ne kemi nevojë të edukojmë gjenerata dhe breza që kanë vullnetin, kanë dëshirën, gjejnë guximin dhe gatishmërinë të jenë në shërbim të tjerëve. Un kam dëshirë më të nderuar të përdor një term, një shprehje, më kon hyzmeçar, shërftor. S'ka më mirë në kuptimin pozitiv, jo në kuptimin e ofendimit. S'ka më mirë se njeriu i cili arrin deri në atvelteve të diës thot "Unë do të jem në shërbim të njerëzve. Unë do të jem në shërbim të atdheut dhe vatanit tim. Unë do të jem në shërbim të fesë sime. Unë do të jem në shërbim të familjes sime." unë do të jemë në shërbim të lagjes, unë do të jemë në shërbim të kolegve të mi, unë do të jemë në shërbim të gjamis dhe gjematit tim. Ne kemi munges të këtëre njerëzve me këtë shpirë të madhë. Edhe kjo nuk duhet të mungon të rinia të këtërit tonë. Nga se, tërit dhe të rejat kanë potencial dhe kapacitet që të krynë shumë shërbime, Nuk është ta një tema, po unë, po dëshiroj kalimëthi të sinjalizaj disa dytër shemboj. Në vatanin ton, gjitha ndejë Kosovës pa përjashtim, shohim dhe hasim mungesën e pas tërtiz dhe higjenës. E kam fjanën në vendet publike, shohim vend dhe pa vend ku hudhen në beturinat, ku ndotet ambienti, etjerë etjerë. Mirë, nëse institucionet përkatse, përgjithse, nuk e krynë këtë dëtyrë që të mbatë ambienti pastër, të mos lejojmë që të hudhen në beturinat vend dhe pa vend. Kush ndalon dhe kush pëngon që në mesin e trive dhe trejave të katë atill që kanë vullnetin, kanë gatishmërinë që të jenë në shërbim të dhëut, që të jenë në shërbim të qytetit, nxënësit në, në shkolla fillore dhe të mesme. Nëse ambientet e tyre ndoten, pse do të kemi ne mungesë këtyre shpirtave të bardh që ta pastrojnë ambientin? Nuk është keç përdorim, nëse kujdestari apo drejtori një shkollë kërkon nga nëzënsit që të marin një aksion që të mirëmbajnë dhe pa të pastrojnë ambientin. Pra ndej, i derguar i zotit i edukante të rritë që ata tjenë në shërbim të shëqrisë. Ne kemi nevoj këtë frim të mbajm të fëqishme. Kemi nevoj që këtë frim të përhapim gjithë andej shëqrisë tonë që të edukojmë të rritë dhe të rejatë që të jenë në shërbim të shëqëris, kjo është islami jonë, të ndruar miqë. Oshtë pun shumë e ndershme, oshtë pun shumë e dëshiruar të këzotë yun, oshtë pun që neve nësiel shpërblim nga Allah udhul gjinalë, kur ne kemi vullnetin, kemi dëshiren, kemi ga dishmerin, që të jemi në shërbim të të tjerve. Pra ndaj, kemi nevoj këtë vëlerë qanë gjallim dhe të përhapim këtë frim gjithë ande i shoqëris tonë dhe në veç anti të këtërit dhe të këtë rejat tona inshallah o tala. Ta një vlerë tjetër e moralit mirë që pegamberi alesam i kishtë edukut trit nga gjënerata e ti dhe të rejat ishte bujaria. Edhe bujaria është një vlerë dhe një vërtut i madh që e përbën moralin në tansi. Allahudhul gjelalë nuk i dëshironë njërzit kopratës. Ma dje, njëriun kopratës askush nuk e danë. Njërzit marin apo në kujtesin e tëre kanë shambu i të ndryshem nga njërzit kopratës. Njërzit kopratës merën shambu për të keqë. Në andën tjetër, gjdo kush e admiron dhe e vlerëson të ima se bujarin, fisnikrin, Njerëzit marrin shembuj për të mirë, njerëzit bujar e njerëzit gjymert. Pejgamberi Al-e Salatu Alayhi Wasalam vet ishte një personalitet shumë bujar dhe shumë fisnik. E kultivonte edhe thriste në vazhdimsi për bujarinë. Transmeton Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, thot një njeri e pyeti të dërguarin e Zotit, i tha i cili është Islami më i miri ose cili është muslimani më i miri, dashka më më më mirë po e them kështu. Kush është muslimani më i miri? Pejgamberi i Islamit ia ktheu përgjigjen këtij njeriu. Tut'imut ta'am tha muslimani më i miri është ai i cili i ushqen të tjerët, në Mesaintin nevojtar dhe i përshëndet të gjithë njerëzit pavarësisht i një apo nuk i një. Ky është muslimani ideal. Muslimani ideal qenë ka aji cili i ushqen të tjeret nga bujaria e ti dhe i përshëndet të gjithë pa përjashtim ata që i një edhe ata që nuk i një. Pastaj, pe nga meri sallallahu aleyhi vësallem, qikur të të nësme ton, e buhorera radiallahu, bujarin e lidh me një qështje thëlbesore të besimit me besimin në ditën e gjykimit thot pejgamberi alay salam në hadithin e buhureris men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarehu waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut thot pejgamberi alay salam hadithin te selam transpoton buhariu dhe muslimi kush prej juve beson allahun dhe ditën e gjykimit mos ti bëj keq dhe zarar Fqiu të ti. Subhanallah. Si kemi raportet fqinësore së dne? Problem shumë i madhë. Pegamberi A.S. Raportin me fqinë po e lidhë me një qështja thelbësore të besimit. Kush besonë Allahu dhe ditën e gjukimit, mos t'i bëj keqë, mos t'i bëj zullum, zararë fqiu të ti. E dyta, thëtë pegamberi A.S. Kush besonë Allahu dhe ditën e gjukimit, le të nderoj musafirin e ti le t'i bëj i kram musafirit ti le t'i bën muhabet musafirit ti muhabeti nderimi i krami vjen për i bujaris njëri u koprat nuk të regod bujar me, misof, me musafirin e ti si një koqir nga se kopratia nuk e lejan nërsa njëri u bujar aj përpos busqeshjes përpos muhabetit aj e jep maksimumin për bujarin. Si mos si si nuk është bujar muslimani. Kur ne një prej pejgamberëve tonë është Ibrahimi alayhiselam, i cili në emër të bujarisë, i cili në emër ndaj nderit, nderimit ndaj musafirit, musafirëve u a ka pranë një veç. Me i respektu, me i respektu musafir, e ka pranë një veç për ta që t'ju boj ikram sa më shumë kështu në mësën, islami unë. Urabe i ben eus, radi alanhu, të regohet, ka qenë një prej sahabëve të pegamerit, vlerësohet dhe cizohet si njeri u më bujarë, si njeri shumë bujarë, në mesin e tyre ka qenë edhe Abdullah i ben Gjaferi, si dhe ka qenë Kajs i ben Obade, sikur e përmendë, sikur përmendën dhe vlerësohet me këto epitetën e librin esedul gabbe. Dënë tëtë, Dhe këta kanë qenë bujarë dhe e kanë kultivu bujarin, pranda i ne kemi nevoj që ta kultivojmë këtë vërtit, këtë vlerë bujarin në kuadrë të projektit tonë, në kuadrë të moralit dhe sieljes shëmbëllore që duhet ta stolisim dhe ta pasurojmë pasurojm vetë vetën tonë. Një vlerë dhe një vërtit tjetër i moralit, që përbenë moralin është bamirësia nda i njerëzve. Edhe këtu, Pëjgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte edukuar shokët e tij trit dhe trejat që të jenë bamirës ndaj njerëzve. Pëjgamberi sallallahu alaihi wasallam vet ka qenë në radhë të parë shëmbëltyra nga se bamirësia e tij nuk ka munguar. Madje askush nuk ka qenë i privuar nga bamirësia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Askush atje madje asë kush nuk ka qenë i privuar nga bëmirsia e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Transmetan Abdullah i ben ebi Katade, se pejgammeri aleslam një dit e rinjëri dhe i kështë e vdekur babaj. Dhe i tha pejgammeri aleslam oj dërgori allaut, më ka dek babaj dhe apo vjen mjë athal namazin e gjenazës. Bu kur shumë, Kërërë momenti për me falë namazin e gjenazës, djali i këti të vdekurit, i të regon pejga meri të thëtë, baba im ka të rëshëgu pas vetit një barqë, kalon pas vetit një barqë. Atërë e pejga meri a.s. para se të falë namazin, u tha gjëmatit të cilët ishin bo gati mja falë namazin, tha sallu ala sahibukum, sahibukum fa in nëhu alihidejn. Tha falë ali namazin, Miku t'juaj, i cili kështë ndru jetë, se ky kalonë pas vetit bërgjë. Në tëtë pejgambira e nësam, nuk desh i t'ja falë në mazin. E, Abu Qatëde, tha, ja Rasul Allah, unë po e marë për si për bërgjën. Pjgambira e nësam, apo, zëtojsh se ki me e kry, ki me e pagu bërgjën e ti, tha po, atërë pjgambira e nësam, vendosi zbashku me muslimanët, mi a ja falë gjenazen. në gjenazën. Në të tëtë shiqoni, Bujarin e Abu Qatades dhe një herë ti shiqoni se si pejgamberi Alayhis salam e shfrytëzoi rastin që thretni bujari në anën tjetër taliron këtë njerëj i cili sapo kishte dalë nga jeta e kësaj bote me liru nga një përgjegjësi, nga një borxhi i kësaj dhunjaje që most shkon në jetën e varrit me kët borxh nga se ne e dimë nga mësimet e Islamit se borxhi ka indikacione për jetën e të vdekurit në varr. Pastaj E, Ebu Katede, rradi Allah në kësë habib i gamit e zëmë, është i njërë se kudo që ka dhe gju se ndokush ka bërgjë, ka shku dhe u kanë dihmu në larjen e bërgjëve. Po ashtu ka qenë i njërë që ua ka, ua, u ka dhuru njërzve afate, për tej afateve që i kanë pasë në kryrjen e obligimeve. Man, e, e, në veçantin ku anë tonë, ku hajonë, e karakterizuar me krizat e ndryshme, andaj un kisha me bën i thirrje që gjithata ato që kanë mundësi t'i ndihmojnë të, të tjerët me borgj apo forma tjera, nuk duhet të ngurojnë, por edhe ata që më herët kanë dhuruar borgj, mundësisht ata që kanë mundësi tu opin afate të, të reja borxive nga se ndoshta nga krizat që një disa njerëz caktuar kanë, nuk janë në gjendje të të dalin faqe bardh në afatët që i kanë si pas marveshjes. Dhe është shumë shpërblimi madhë të kë Allahu fuqiplot nëse ti borzliot, ja jepë rastin, ja jepë edhe një afatë të ri indihman që ajë të kryen borzhin e ti. Nga se thëtë pejgamberi sallallahu aleyhi vasallem, kush dëshiron që Allahu dhul gjelal nesër t'jë alargon një fatkeqësi, një brengë në ditën e kiametit, atërë le t'jep hapsir ose afatë të ri borzliot, Let'ja bën jetën më të lehtë, let'ja leçon at kriz që ai e ka, nëse dëshironi që ju në ditën e Kiametit të liroheni prej brengave dhe dërtave të ditës së Kiametit, hadithi është i vërtetë e transmeton Imam Muslimi. Një vlerë tjetër që ka të bën me moralin në përgjithësi është frenimi i mllëfit. Edhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka çeni kujdesshëm dhe i ka edukuar të rit dhe të rejat, rinin e ti që mlefin të frenojnë, të ndalin vetën kër janë me mlef. Allahu të baraka wa taala në kaptinën Ale Imran i lavdran atat të cilet e frenojnë vetën nga mlefi e tëre, wal kadhimin e lgajdha, dhe atat të cilet e frenojnë mlefin e tëre. Njeriu me e frenu mlefin e ti, kjo është një vej për edashur të ka Allahu dhul gjelal. Të mësë më ton, Sa'id Ibn Abdul Aziz nga Shedad i Ben Ausi, ka qenë sahabe prej ensarëve të Medinës, thët, Shedad i Ben Aus, ka qenë njeri i mirë, njeri i devatëshëm, dhe ka qenë mëj mirë i prej neve, nga se është dalu me dy veqëri. E para, thët, kur ka folë, gjithmon, ka qenë i sinqerë dhe i drejtë, dhe e dyta, kur është hidru, ka pas aftësi me frenum lefin e ti. Shaddad i ben avsi, kështu e përmend imam dhehebi në sir alamun nubela. Dënë të të të të, pejga mire a.s. edhe e ka japni përkufizim, thët lejse shqedidu bisërra, thët nuk është i fort a i cili goditet me sprovat ronda, me momentet fështira, thët mirë po, i fort është a i cili arin me frenu veten dhe mlefin e ti kër është i hidhruar. Se njeri u kër është i hidhruar, i nxallet apo i lind nevoja ajo ndjenja për muhakmor. Dhe në këto momente shiquohet apo duhet apo dihet se kush është i fortë apo jo kur njeriu e ndon mbledhën e tij. Të ndruar Lëzër dhe Motra, për fat të keq, në kohën e fundit jemi dëshmitar të problemeve që po na ndodhin, madje për fat të keq po na ndodhin edhe në përshkollat tona probleme probleme aq serioze saqë po vije edhe deri tek privimi i njerëzve nga jeta po vijet dhe dik deri të këvrasja e njerëzve për fatë të keq një prej arsyve, një prej formave, një prej mekanizmave që kish me parandalu si preventiv që mësht vijet deri të vla vrasja në vendin ton është nëse ne të gjith do të mobilizohëshim dhe do ta përhapnim gjitha ndih këtë frim do të kërkonim që të frenohët më lefi do të kërkonim që të jemi të matur, që do të kërkonim që ta menagjojmë dhe të, men, të menagjojmë frustracionin ton, frustrimin ton. Njeri u ndonjere në djeti frustruar, provokot, është nërvaz, mirë po, do të mësohemi dhe do të bëjmë për pjeket të mësohemi që të menagjojmë situatat tila, ta frenojmë lefin për arsy se gjdo e ke që vjen nga hidrimi, problemet e mëdhaja, asë njëherë nuk fillojnë të mëdhaja, pa thilu për i problemeve të vogla, pra ndaj kemi nevoj në veçantit të këtë të rritë dhe të rejat tona, nga se ndoshta të rritë në njërë shpërthejnë të mbjelim këtë vlerë që të mësojmë të rritë dhe të rejat tona të frenojnë vetën nga mlefi tëre. Dhe kur njëri u e frenojnë mlefin, atëherë me qëtësimin e situatës, aj e ka në menagjim më të mirë një situatë të caktuar dhe e keqja mund tjetë, jo prezente ose edhe nëse është prezente e keqja mund të jetë minimale dhe ne për këtë kemi nevojë. Sigurisht se vlerat dhe virtytet që e përbëjnë moralin janë të shumta, ne aludojmë në disa prej tyre që kemi menduar zoti i dinë vërtetën ç'ektarën më të rëndësishme. Elusim Allahu Dhul Jlal që kemi prej të atillve që Allahu Dhul Jlal do të na furnizoj me mirësitë e tij, me moralin e lartë islam se do të kemi shëmbëlltyr për familjet tona dhe për të tjerët dhe lut zotin xhallal xjalaluhu që shoqëria jon të ngrihet në nivelin më të lartë të edukatës, të sjelljes, të moralit, të etikës, të ndërgjegjësisë, deri në takimin e radhës. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.